Sələtə və sələmə aələ eşraf elə enbiyyəl-məsəlinin. Seyyidə Muhammedin və ailə və ashab-i Amma bəd. Soru müəllif, rahiməhullah, müəllif meçide aid məsələrdən tokunur. Ve o ərdə qaldıq ki, meçidlər də fərqlənir. Necə ki, cəmaat namazı fərqlənir. Və məsələn, eynə meçidlər var ki, orada sələb daha çoxdur. Və biz dedik ki, Resul sallallar sə Mənim məscidimdə, yəni Mədinədə Peygamberin məscidində namaz, başqa yerin namazından min dəfə artıqdır Bir dənə Kəbədən başqa Və belə bir rivayət var ki, yəni Kəbədə daha çoxdur Məkkədə Belə bir rivayət var ki, Məkkədə 100 min dəfə artıqdır Lakin biz dedik ki, qüddüsə 500 dəfə ancaq Sonra qədəşlər xəbər verdilər ki, bu hədis zəifdir Və səhiyy hədis var ki, qüddüsə 250 dəfədir Və 500 dəfə rivayət zəifdir o qəsə, yəni 250 dəfə artıqdır. Və həmsinə Rasulullah səllallahu əleyhi və deyib ki, əgər ziyarətə getmək istəyirsənsə Məsdə, evdən çıxıb ayrı-sa, salavat çox, axirədə saval qazanmaq üçün istəyirsənsə, bu 3 məscidə gedə bilərsən. Kəbə, yəni Məkkə, Mədinə, Məscid, bir də Mədinə məscidi, bir də Quds. Deməli <coughs> Peyğəmbər sallallahu deyir ki, bu 3 yerə gedin. Getməyə istəyirsən, səs ver. Sonra həmsinin, burada müəllif məscidlərə aid məsələlərdən toxunanda deyir ki, həmçinin bəyənilməyən məscidləri bəzətməyik. <coughs> bu məsələ də mühümdür. Adamlar var məsələn, məscidin bəzəynə fikir verir. Bəzənir A, məsələn məscid bəsənər ordakı ibadat edənlərlə. Amma məsalan misal elhamdullah hansı yaxşı bizim məscid? Və bizim məscid fərqlənir. Bəli, bizim məscid fərqlənir, ancaq yaxşı şeylərdə. Bəli, kim deyə ki, bizim bütün məscid Bəli. Çünki bizim məsciddə yalan yoxdur, həmsüz düz kitab olsun nədir. Nağıl yoxdur. Və kim istir suvu çevə nağıldır, dinə zəil gəlsin. Disin ki, bəs filan şey dinə zəiddir. <gülüyor> Krahdan naşan rahatdır. Bu məsələ fərqlənir, amma yaxşı elədi, fərqlənir, düzdür fərqlənir. Elhamdullah. Bax məni burada naxşı yoxdur, ancaq bunların naqşı namazxanalardır. Elhamdullah çoxsa canlıdır. Öz fəxr edirik. və sonra burda, deməli, meccidləri bəzətmək bəyənilməz və bəyənilir meccidi bəzətmək, orda namaz nə qılanmağına nakışılmağına yox deməli, bu ədisi İmam Əhməd, Əbu Davud, Nəsai, İbn Məcəvə, İbn Hibbən, bəs Əbn Əsai, Əbn-i Məcevə, Əbn-i Hibbən Ənəs Əbn-i Malikdən r.ənihudən ki, biz Peyyambər sağlasən dedi ki, qiyamətin əlamətlərindədir, meccidləri bəzətmək Adamlar var, deyirlər, yox, bizim mesciddə əladır, naxışlar var gözəl. Bu deyirlər, yox, bizdə, məsələn, minari gözəldir, daha gözəldir. Ümumiyyətlə, tikiniş əsas da olur, tikinti. Əsas orda namaz dılmaqdır, əsas orada düzgün eytiqar aparmaqdır. Düzgün danışmaqdır, əsas orda mesciddə. Minari yox, yəni, günbəz və s. Və sonra həmçinin var bu vələdə. Və burada başqa rivayətdə vurur ki, peyəmbər salasını səmir etmədim ki, məcidlə bəzədəsiniz. Gözəl, yəni, e, naxışdır və səyirə belə eləyəsiniz. Və başqa rivayətdə İbn Anbas deyir ki, yəni həməsini gözəlləşdirəsiniz, necə ki, yahidlər, xristiyanlar öz ibadətkə alanı etdilər. Bu, onlardadır. Məsələn, kim şəkil sərgisinə baxmaq istəyir, gətsin kisvəyə. Şəkil sərgisi Veya bir az uğruna çalmaq istəyir Geçsin o birsləri yana Və s. Amma misəlmanlar Öhəli şey yoxdur misəlmanlarda Misəlmanlar divallar A olmaq, düzdür, A şərtdə öl Yəni məqsəd olur ki Məcid bəyənilmək Bəyənilmir Bu şəri məsələdir Və Çünki bəzlə, deyilə, o, orada divallarda heç də yoxdur. Namaz qılmırı. <gülüyor> Namaz qıl bir insə. <gülüyor> Gör, nədən lanışır. Sonra deməli, həmsinin meçitlərə aid məsələdən, müəllif rəhiməhullah gətirir həmsinin meçitləri təmizləmək. Və əsrləmək. Yəni, gözəliyə gəlsin meçitləri, təmiz olsun və bu, bu məsələ də mühəmdir məsid çalışmaq ağzına şikayətmək olmaz və həmçinin məsiddən pisir gəlsin və əslən namaz müsəlmandan iyi gəlməz və çox təəssüf ki hər dön görürsən bəzi qardaşlar şikayət edir dir görürsən səcdəyə gəlsən səndən qabağda şidiyanan səhvdə görürsən ayağınlanan iyi gəlir olmaz yəni əgər çorabdan iyəsə çıxart ayağı yənin qal yu ayağı gəl o da əfsəldir e nə üçün fikir verir? yəni məccidlər həmçinin e, yanında diyananlar da fikir vermək lazımdır ki əziyyət çəkməsin ona görə İslam qadağınlayıb soğanla sarımsağı yiyib məccide gəlməyir nə üçün? çünki qırağda diyananlara əziyyət versən ona görə məccide gələn insan, həm özünə baxmalıdır, həm sinin fikirləşməlidir cəmaatı, ki əziyyət verməyər, aydındır və bu məsələdə mühəmdir və əslən, müsəlmana iyi gəlməz xüsusən əhlüsünə var cəmaata, iyi gəlməz və əksinə, ətir gəlməlidir o məsələ şirilməmin lazımdır və bu arada da Rasul sallallahan sənə bir neçə ə, hədisləndə buyurub Nəsib ki, hadisən bindi deyir ki, Anəs ibn Malikə rəziyallahu rivayətində deyir, mənə ümmətimin savabları gətirilə göstərildi. Ümmətinin, peyğəmbər sallallahu ümmətinin savabları göstərildilər ona. Və hər şey, yəni hər şey göstərildi. Hətta məsciddən bir çöpü götürüb aparan çıxardan bayıra da o da qiymət. Məsciddən bir çöpü götürüb aparan savabdır. Yəni siz bilirsiniz. Onu görməsən görsün, Ləb həmrəz bu temizliyi məsələsəni. Məcidin temizliyi, biz həmrəz həmrəz burda ibadət nəyəyəyik? Yani, bizim məciddi. Azərbaycanlıların, ehl-i sünəməcəməni. Müsləlmələrin. Və biz gələyəyib bəkər bura. Və ona gələyəm dünən görürsən bir çöp götür gətür. Və ya məsələn, e, dəstəməz sənədə, temizliğə fikir verməyəyə. Herdən, E, yəni xoşu gəlməz hallar yorsan hansı ki, müsəlmana yaraşmır, hələ hərəkətlər həmsini sonra müəllif deməli ümumiyyətlə, meçiddə təmiz sağlamasını barədə çox da edistər. və sonra deməli keçirir, e, keçirir başqa məsələ o da meçiddə artıq söhbətlər eləmək bu məsələdə olmaz və məsələn, artıq söhbətlərlə başlamaq, ticavət elməyə əlaqələr qurmaqsa, qol çəkmək. Və falan şey necə idi? Rasul sallsan ki, ikisi dünya söhbətidir, ticarətdən. Dedi ki, Allah sünn bərəkət verməsi məloza. Belə dua ilədir, insanlar. Ayının artıq söhbət ticarətdən çıxıb edir. Və ya qiymət və s. Ayındır. Və həmin üçün yəni, belə söhbətlər olmaz. Və görürsən, bu məsələ də zəifdir. Xüsusən görürsən Cümə günü neçə də vaxt deyilib. Kirandı görsən bir səs bürüyüb, amma sikir e, olsa yenə başqa məzərlə Qurani Kəriminin səsi. Hansı bir söhbət deyir? Neçə də zirlə lakih xeyir oxdur. Yəni bəna məsəllər də mühümdür. Yəni sən də oturanda yanında görsən ki, danışılar, deyən yaxşı ki, belə eləyirsiz. Yəni salavat sikirlə peyğəmbərsən, əsərə və suplanla deyib. Təbii ki, baxçı ilə adama birdən görsən, birdən deyəndə bir buna. O, sən, olsun. Bax, sən adama görə, gələ, naimsə, deyinə. Və sonra burda müəllif deməli, ə, həmsinin ə, səsi qaldırmaq məsələsi. Məsciddə səs qaldırmaq, qışqırmaq, olmaz. Bu da məkrufdir, məsciddə qaldırmaq. Düzdür, imam məsələni qaldırır bilərsiniz, danışan adam. Amma qaldı ki, başqası olmaz. doğrudan oradan qışqırır, o, birisi oradan. Bu məsidin yəni, ümumiyyətlə, ədəblərindən deyib. Sonra burada müəllif Raşmoğulları yəni çoxlu məsələləri toxunur. İnşallah bunlar hamısı qalsın. Gələn dəstərimizə bu məsələ artıracaq üçün. Allah bilir.